Hej och välkomna till det 40 avsnittet av denna podcast som heter På 65an Vi är en podcast som pratar stort och smått om Västerås Sportklub. Jag heter Joakim, med mig idag har jag Andreas och Fredrik Välkomna Tack, tack, tackar Idag skulle vi egentligen haft hemma premiär mot Trelleborg Men så blev det inte Nej, precis, det är den 12 april, är det inte det idag? Det är det Ja, och jag sitter här i en sjukt, jag sitter i den tröja jag skulle ha på mig på premiären. En sjukt, snygg, grönvit, subkulturell t-shirt som är snyggare än allt som kan siktas i den nya webbshoppen. Mer om det senare. Jag själv sitter man över här allt annat än redo för premiär. Man har låtit förfallet liksom, gå ut över ens personliga hygien tänkte jag säga, men... Det är orakat och oklippt och eh, gamla trasor. Så att eh, det är inte bra för min personliga eh, stil att, att vintala fotboll som man kan. Försöker du antyda att du är snyggare på när det är matchdag än vad du är idag? Det försöker jag antyda, ja. Ja, ja det, det är intressant. 40 avsnittet, det är lite festligt ändå. Lite festligt kanske, men eh, man kan inte ha jubileum var tionde avsnitt heller kanske. Det var väl mest ett desperat försök att hitta något ljus i mörkret. För nu när det inte finns någon premiärmatch att tala om så är man väl som en ansvarstagande supportpodd helt tvingad att tala om den ekonomiska katastrofen vi här i dagarna har fått tagit del av. I och med att handlingarna inför det framflyttade årsmötet skickades ut inklusive årsredovisning för 2020. 19. Det var ingen rolig läsning. Nej, verkligen inte. Det var bland en... Ja, jag vet inte, jag har inga ord. Det är bedrövligt. Alltså, man kan inte blöda så mycket pengar eh, och tycka att det är okej. Okay. Att liksom känna att så här, det här kan vi presentera för medlemmarna och vi har förklaringar på det. Alltså man borde ju bara liksom, stryka på händerna och så här. nej men vi... Eh, jag vet inte vad man borde säga. Man borde framförallt inte göra det resultatet. Man borde ha stoppat det mycket tidigare. Man borde ha liksom sett vart det barkade och dragit i handbromsen. Man, man kan liksom inte komma på ett årsmöte eller i den här tiden och säga att så här blev det. Utan man måste ha förstått det så mycket tidigare. Man måste ha... Eh, meddelat det för medlemmarna så mycket tidigare att vi kommer, vi kommer inte ens alltså vi har äskat om tre miljoner eh, för som vi ska gå back i år. Och man gör ett resultat som är det dubbla sämre. Alltså det är så dåligt så jag, jag, finner, jag vet inte vad jag ska säga. Och man har inte meddelat någonting eh, under verksamhetsåret. Eller under året överhuvudtaget. Man låtsas som att allting är okej okay och sen helt plötsligt släpp man den här bomben i knät. Och nu har vi 12 miljoner kvar i eget kapital av Viggepengarna. Ja det är, ofta brukar ju folk säga i ja men det är intervjuer efter man har tagit någon guld eller något att Nej, jag tror inte jag har förstått det än. det måste få sjunka in några dagar och jag känner lite, lite så efter man fick ta del av den här årsredovisningen att, att hur kan det vara så här dåligt vi har, vi har genomgått väldigt många år där det liksom har varit skandalöst dåligt förening, och folk har tagit upp och ventilerat de här frågorna. Och nu kommer liksom återigen en sån här handling som gör att, att man nästan vill lägga sig ner. och Ja, man vill dö. Mm. Och liksom... Nej, jag, jag vet inte. Det är, Som du säger, återigen. Man kan inte hålla i pengarna. Eh, och man verkar som att man tycker att det är hyfsat okej. Okay. Alltså liksom, ja men man hade lite förklaringar till varför det hände och, och, och liksom vill rättfärdiga det på något sätt jag kan inte förstå det Du tänker på uttalandena som har varit i, i VLT och andra medier nu efter att eh, eh, redovisningen presenterades Ja, exakt. Det Där väl det enda här, man har angett som, som ett argument var då att man inte riktigt hade koll på de kostnaderna som det var förbundet med att ha när man spelades ut berättad, vilket eh, ju inte låter jätteövertygande eftersom det går att förhålla sig till och framförallt så kan ju Diffen inte vara av det slaget som har varit här och nu. Ja, man kan ju liksom prata både i stort och smått om det här men en sak som var rätt slående är ju faktiskt att från i fjol när vi då gick minus 11 miljoner det är ju det som också spelar roll här att det är inte bara ett år med ett kraftminusresultat utan det är ju Kommer ju i tät fullt på ett annat katastrofår. Men jag tycker det slår när man liksom kollar på posten här under rörelsekostnader så är personalkostnaden i princip de samma: 14,3 miljoner förra året, 14,9 miljoner i år. Utan det är de andra ökningarna i utgifterna som är besvärande såklart och den dåliga intäktssidan. Men att man inte tar de intäkter man kan ha det är en sak. Men då får man fan ha kostnadskontroll. Ja, ja det, det... men jag vill bara säga det också. För att det, det lovades dyrt och på förra årsmötet att vi, vi ska inte missa en eh, sponsor eller marknadsbudget igen. Därför sätter vi den så lågt så att vi vet att vi klarar av den. Och, och det är klart klart att vi missar den. Vi missar den ganska mycket dessutom, trots att det står och sägs att vi är nästan på årsmötet egentligen har sålt in i princip allting. Ja, så, så missar man ändå med 1,7 miljoner eller något sånt där. Det, det, det är ändå så här, det är, inte, det är inte några hundratusen, utan det är ju miljonbelopp vi missar med. Och det står och sägs att vi kommer, vi ska inte, jag kommer inte acceptera att det missas en, en sponsorbudget igen. Och så, så är man helt off. Ja, det är som... Som Fredrik var inne lite på att ja, men förra året var också ett katastrofår rent ekonomiskt. Men då fick man ju lite, vad ska man säga, dispens just för att vi spelar i dimension 1 norra. Vi behöver ta oss upp till superrätten där vi kommer kunna generera mycket mer pengar. Därför så, så var ju medlemmarna att ja, men vi kan köpa ett, ett riktigt dåligt år men vi behöver vända skutan. Och det lovade man ju som, som du säger att... Ja, får vi de här 3 miljonerna extra att gå, eller har vi tre miljoner som vi kan gå back så så kommer vi kunna fixa och anpassa oss. Och det ser vi ju nu att man har absolut inte lyckats med det, utan det har gått åt fem miljoner kronor till i kostnader främst för liksom driften av föreningen. Mm. Och då kan ju då kan man sitta och skylla på ökade arenahyror och liksom ökade matcharrangemangskostnader bäst som man vill. Det hjälper inte, och det är det kan omöjligtvis vara de här eh, summorna det rör sig om. Utan det är något mer grundläggande fel i hur man, i hur man sköter eh, klubbens ekonomi. Ja, men Det man kan också konstatera det var ju att eh, det dåliga resultatet i fjol, där fanns det ju, i alla fall sa man då, Eh, där fick man betala för en del kostnader som man själv inte hade skapat för sig alltså den sittande styrelsen kunde inte ha fullt ansvar det handlade, man har hänt till exempel till en del så här, eh, dyra bonuslösningar i kontrakten som man inte <här> själv hade fattat beslut om utan där man helt enkelt var tvungen att ta kostnader som hade grundade på beslut från eh, innan man kom in i bilden utan det här var ju liksom det första då budgetåret man hade ansvar och som man tyckte sig kunna ta ansvar för helt och hållet själv. <hör> eh, och då misslyckas man kapitalt med det. Jag tycker att det, det liksom spelar också in här att vi har ju haft ett problem med, med ko bristande kontinuitet i styrelsen. Och då har det ju liksom ofta varit så att man har kunnat få, man har tvungen att leva med eh, både bra och dåliga beslut som är fattade av eh, styrelsen dessförinnan. Men så såg det inte ut den här gången. Och det gör det, tycker jag, extra besvärligt. Och det gör det också, tycker jag, extra besvärligt att eh, ta del av de uttalandena som har varit. Som, som jag tycker inte är övertygande. Jag tycker att man måste kunna skapa sig mycket bättre bild av vad det ska kosta att spela i superrättan. Mm. Eh, och jag tycker också att man borde uttrycka ett mycket större allvar och en mycket större respekt inför liksom den katastrofala situation som har uppstått. Alltså det, det har förvånat mig väldigt mycket. Att, eh, mellan raderna så låter det så här, än så länge är det ingen ko på isen. Men det, det är det ju verkligen. Ja, och jag kan känna mig lite provocerad också av ordförande Blom som i princip först är det en kortfattad förklaring hur det kommer sig att, att klubben har gått så här mycket minus. Och sen i nästa mening säger att, ja att vi har ju fått det som vår målsättning att, att vi ska kunna visa upp elitfotboll i Västerås. Och då kommer det kosta pengar. Och det har vi, vi har levererat elitfotboll så därför så är det liksom fine med att man, eh, att man har i princip killisat en budget som inte alls ...har gått att efterfölja sen. Mm. Så jag känner mig lite... ...dels prov provocerad... ...men också... ...väldigt oroad... ...till hur det här kommer att fortsätta. Ja, men men... ...man är ju väldigt vårdslös... Liksom, med ...medlemmarnas pengar... ...som det ändå är... ...även om det är liksom inte vi som har samlat in just dem... ...så är det ju ändå vi som... ...är medlemmar i klubben som... Ja, men, ...är klubben liksom... Och då har man gått ut och sagt att man vill ha tre miljoner som budget och sen bara, bara, bara, bara överskrider den, liksom bara rakt, eh, rakt av. Och sen så säger man liksom så här att det, det ryms inom budget att eh, anställa en klubbchef till exempel. Eh, visst, det kanske ryms inom den då löneposten av budgeten, men jag förstår inte hur man kan räkna så. Om man liksom blöder pengar på ett annat område eh, med flera miljoner så måste man ju liksom då... Se att äh, det ryms inte inom den totala budgeten. Även om den rymdes inom den budgeten det just hade. För det kostnadsstället eller vad man nu har. Eh, så, äh, det, det förstår jag inte hur man liksom skulle, kan stå och säga då i så fall. Nej, tystnaden är väl talande. <kör> men det är väl också så här att. Eh, hade det här bara hänt en gång. Så hade man kunnat <kör> sagt okej. Okay, Person X har ställt till det för sig. Person X måste bort. Det kan mycket väl vara så också att efter det här resultatet så måste det också utkrävas individuellt ansvar. Eller medlemmar kommer att vilja göra det vid ett årsmöte som sen väl någon gång kommer till stånd. Men tyvärr är det ju så att det här är ju inget nytt i klubben. Utan det är ju tyvärr så här det har sett ut under ganska lång tid, alltså i, det har tagits lite olika uttryck, men en styrelse som har förmått uppträda på ett övertygande sätt under längre tid har vi inte riktigt haft och eh, men som alltså en del av er vet så har jag också haft en sån här funktion som och ingått i valberedningen så att jag har ju bär ju också ett ansvar för det här men jag tycker att det tål liksom att funderas på i, i lite... Ja, men I ett större och bredare sammanhang, hur det kommer sig att vi har svårt att få till det vad gäller liksom ledningen av klubben och styrningen av klubben. Ja, hur kan man göra det bättre där egentligen? Liksom är, är det för få som vill ställa upp eller är det, äh, väljer man ut fel personer som väljs in? Eller liksom, vad, vad, vad tror man att... Alltså jag tror man måste, dels så finns det nog någonting i att eh, vad är det faktiskt för typer av människor som vill ställa upp och göra det här väldigt tuffa arbetet som krävs för en eh, egentligen en ganska, vad ska man säga, ringa ersättning. Ja, men det kan vara helt, i, ja, men helt ideellt eller om man nu får någon, eh, någon roll som eh, deltidsanställd i klubben så kommer det fortfarande på den här nivån att krävas att man, att man överpresterar gentemot den ersättning man har. Och det gäller även ideellt arbete. Att ge man sig in i liksom att vilja ta ansvar så måste man också lägga ner den tid och energi och kunna fatta de besluten som krävs även om de är jobbiga. Och det går liksom inte att gömma sig i att är att antingen, ja men jag är ideellt arbetande så att jag gör det här liksom av goodwill. Mm. Um, man kommer inte undan på det eller jag är halvtidsanställd. Därför um, har jag inte tid att, att sköta den här typen av uppgifter om vi pratar mer kommunikation och um, annan drift av klubben. Nu måste jag bli så här ordningspolis. För det är så här att bena upp en sak. Ja. För det är faktiskt så att om du har ett förtroendeuppdrag. Alltså du är vald att sitta i styrelsen eller så. Så får du enligt stadgarna. Och det här är ju liksom en viktig princip. Så får du inte vara avlönad. Du får inte vara anställd. Eh, utan det, det är ju ett uppdrag man väljs till av medlemmarna. Och där utgår ingen ersättning. Vi är en ideell medlems förening, jag tycker att, jag tror att du är inne på något väldigt viktigt, att också de människorna som sen har förmånen att få arbeta för VSK, alldeles oavsett om det är med del sportsliga verksamheten som tränare eller spelare så vill vi att de liksom ska göra själ för sin ersättning, och det gäller ju också de som jobbar med andra saker på kansliet eller kommunikation, sådär, men till syvende och sist, så de som har det yttersta ansvaret, det är ju de som medlemmarna väljer det är styrelsen, mm. och där har vi ju men vi har haft problem med kontinuitet. Föreningsdemokratin är liksom viktig och bärande. På många vis har vi haft en aktiv föreningsdemokrati med att vi har haft många medlemmar som under de senaste åren har hållit ögonen på klubben, engagerat sig, varit kritiska, lyft fram konstigheter i ljuset, på ett vis. Som har varit nödvändigt. För att enda sättet liksom att kunna gå framåt. Det är också att det finns eh, utrymme. För att rikta ljuset mot sånt som fungerar mindre bra. Eh, sen kan man ibland ha synpunkter på. Liksom I vilka former och med vilka ord. Det här har skett. Och hur liksom precis man har i kritiken. Men jag tycker det har varit en styrka. I att eh, VSK har blivit liksom en aktiv medlemsförening. Och det har blivit mycket mer. Alltså, vi har varit en mycket mer aktiv medlemsförening de senaste åren. Det är ganska jobbigt för man får gå på långa maratonmöten. Men det är det, är det värt. Men det som jag tycker liksom ändå är intressant att konstatera- att också när vi har haft extra möten för att rikta ljuset- mot vissa så här, liksom då, ekonomiska tveksamheter eller andra frågor- som har ansetts vara nödvändiga att ha ett extra möte för- det här då mötet som eh, kallades samman av 44 undertecknare var det väl? sånt? Ja. Eh, inte ens vid det mötet, där det ställs mycket befogad kritik, så mynnade det mötet ut i att man föreslog en alternativ styrelse. Så på så vis kan man säga att vi har helt enkelt bara orkat ta det första steget i medlemsdemokratin. Generellt, nu tar vi alla liksom medlemmar. Vanliga medlemmar, sådana som är mycket engagerade kritiska medlemmar- sådana som sitter så här i, i valberedning och annat. Så har vi inte kommit så mycket längre. Alltså att eh, vi har kunnat peka på vissa så här saker som borde vara bättre- men att samla så här kraften för att skapa bättre förutsättningar- det är ganska få som har orkat. Det har inte varit så att det någon gång har så här ställt sig, ett alternativt- styrelseförslag till medlemmarnas förfogande att rösta ja eller nej till. Där har vi inte befunnit oss. Och Det tycker jag liksom är viktigt att ha med sig när vi ska diskutera det här. Jag tycker också att det finns anledning att utkräva personligt ansvar. Men då måste man... Jag önskar att vi vore i det läget. Att vi både nu och tidigare då, hade haft liksom bra alternativ. Ja, absolut. Jag, du har ju väldigt många poäng i det du säger. Jag tror att det, alltså de, de personerna som nu jobbar för VSK, eller framförallt det här förtroendevalda, då, det är väldigt få av oss som tror att, att de här människorna gör det för personlig vinning, utan de vill ju klubbens bästa. Sen, sen, som du säger, så finns det många kritiska medlemmar som pekar på brister och, och fel beslut som tas. Och eh, Det är ett sundhetstecken, men vi kanske också står i den verkligheten att mer kompetent eh, vad ska man säga, personal eller mer kompetent folk finns inte som är beredda att engagera sig ideellt för, för klubben. Om ni förstår vad jag förstår vad jag vill komma. Ja, Jag tror absolut jag förstår vad du vill komma. Av, men det är ju liksom också så att det är, det är vi medlemmar som väljer styrelse så att eh, grund och botten så är även vi medlemmar liksom ett stort ansvar och, och eh, många försöker ta det och liksom försöker peka på brister men eh, tror också att det är viktigt att man liksom lyfter fram eh, alternativ, gångbara alternativ mm. eh, i så fall även kanske då liksom direkt till valberedning, jag vet att många gör det också men att eh, som sagt i ju sist är det liksom medlemsdemokratin som gäller och det är man röstar och det är liksom vi som är ansvariga för föreningen på ett sätt, även om vi har sett fram några som är ansvariga för föreningen just nu. liksom Ja, därför kan man ju, som vi varit inne på, det är väldigt många styrelser som i rad har fått utstå ganska massiv kritik från supporterhåll på grund av de ena och de andra besluten. Man kan ju också börja fundera lite kring, alltså finns det strukturella. Eh, Problem, Problem som, som, ger, som ger liksom upphov till de här, att varje styrelse hamnar i en position där man möter masser kritik för att man gör till sinas idiotiska värderingar och, och så mm. Samtidigt så kan man liksom inte göra alla nöjda heller, men, men det är ju som säger, många styrelser som, som har dragit till sig kritik liksom och det är väl främst för ekonomin, alltså vi, när gjorde vi ett plusresultat senast? Liksom. Det var är vi bara två år som. Nu vi fick in viga. Just det, såklart, men, men utan då de extraordinära intäkterna liksom, som det eh, innebar, utan liksom, på driften, då. så har vi, liksom, vi går i minus hela tiden. Ja, och det är det som, om man tittar på det helt alltså man, helt eh, strukturellt, om man ska säga, så är vi en, en, en förening i en storstad med svenska måttmätt. Som visserligen är det är ganska tuff konkurrens och företag i den här stan har kanske visat sig vara relativt svårflörtade när det gäller sponsorpengar. Men vi är en ganska stor stad. Vi har ett av seriens bästa publiksnitt. Vi har en trupp som på pappret är superrättan klass men kanske inte så mycket mer. Hur kan man då hamna i att driften av föreningen går så mycket minus? Alltså det finns ju general, eh, vad ska man säga, general knavs på, på några nivåer. Mm. Ja, man borde ju liksom kunna åka och kolla på sådana som eh, kanske Mjällby. Eh, nu har jag inte de siffrorna framför mig men jag tänker att de inte har en speciellt större budget än vad vi har. Eh, eller som Norby liksom som också klarar sig kvar i superrättan år efter år på eh, <hör> olika saker. Eh, sen vet man inte hur de gör om det allting är helt korrekt, men man kan ju ändå skapa sig inte inspiration, men man kan liksom bilda sin uppfattning om hur andra föreningar gör för att klara sig kvar på den budget som man faktiskt har. Så det borde man ju ha gjort, och man borde ha rättat munnen efter massäcken och liksom se till att man beter sig därefter. Så kan jag tycka. Jag tycker ni är inne på massa intressanta saker som ju kanske egentligen då mer ligger så här på... Men på ett visst, den utförande organisationen, vilka steg man ska ta, eh, hur vi ska kunna liksom, eh, sälja bättre för att öka sponsorintäkter, eh, eller kunna locka mer publik för att öka intäkterna där, eller andra sig, sidointäkter kring arrangemang och så vidare. Men jag tänker om vi, om vi ska så här. Knyta ihop säcken vad gäller liksom det här dåliga resultatet som ju egentligen då är tänkt att redovisas och ställas till medlemmarnas förfogande på, på ett årsmöte. Så det är också ett årsmöte som dels ska fatta beslut om ansvarsfrihet och dels ett årsmöte som ska då välja en ny styrelse. Har ni så här tankar om vad det här liksom presenterade eh, ekonomiska resultatet kommer att betyda för, för de frågorna? En tanke jag har där är alltså alltid att revisorerna känns som att de eh, ja, men tycker att medlemmarna ska ge styrelsen ansvarsfrihet oavsett. Här har vi liksom en styrelse som har gått ja, men mer än dubbelt så mycket back som man hade velat. Och då pratar vi liksom inte några hundratusen som sagt utan det är mil miljoner ja, Åtta minus istället för tre miljoner. Ja, exakt. Och, och ändå så liksom alltid så är revisorerna bara ja men det, det är styrelsen som ska få ansvarsfrihet. Jag vet, inte. jag vet inte om det är rätt eller inte, men eh, jag, ty jag tycker att man, man, man har ju verkligen tänkt på gränserna på vad, eh, om man ska få ansvarsfrihet eller inte, så är det Ja, om man ska överföra det här till, om man ska försöka dra någon liknelse med, om man tänker privatekonomi, eh, så hade, hade jag sett en, en, en privatperson som hanterar sin ekonomi på det här sättet så hade jag för... Förespråket att man ger den här personen en god man. Eller, eller liknande. Så att, att ansvarsfrihet ska vara någon slags självklarhet till kommande år. Känns väldigt, väldigt tveksamt. Finns det goda män för fotbollsföreningen? Det är en bra fråga. Om det finns så skulle vi gärna få kontakt med en. <laughs> Passa vidare till klubben. Det är en ja. uh, Men... Vad tror ni då vad gäller. Nu är det ju i det föreslagna valbränningsförslag så är det ju ändå så att. det är ju Av den nuvarande styrelsen så är det ju bara två stycken som föreslås fortsätta. Och den ena är ju då för att han har ett mandat. Det är Kristoffer Nerén. Som ledamot och har en bakgrund inom VSK: ungdom. Och sen är det då Christer Blom som föreslås bli ordförande. I övrigt så är det nya personer. Då. Så då kan man ju säga att det är ju de här två personerna som, som man kan rikta kritik mot för, för det som har skett. Ja, man kan ju rikta kritik mot alla såklart alltså som har suttit i styrelsen och det som har skett. Det kan man göra, men medlemmarna kommer inte kunna utkräva ett annat. Alltså det är ingen annan som av, av dem som I sittande styrelse som vill fortsätta. Nej, men man kan ändå liksom inte ge dem ansvarsfrihet i så fall. Absolut, det men jag tänker mer för, det har du helt rätt i. Jag tänker mer för, för framtiden. Eftersom mm. i, i valberedningens förslag som är presenterade så är ju Christer Blom då som har eh, tillförordnat ordförande. Ja, ja jag förstår det. Eh, föreslås ju då liksom få fortsatt förtroende och bli ordförande. Mm. Ja, det känns ju spontant... Med den här årsredovisningen och verksamhetsberättelsen färskt i minnet så känner jag mig väldigt, väldigt tveksam till, till den idén, helt enkelt. Sen handlar det ju som jag har varit inne på, det är, vad finns det för alternativ och... Ja, ja nej men det, det kan jag väl hålla med om att, jag vet inte, jag tycker inte att äh, Christer Blom känns som liksom ett äh, ordföra material heller egentligen. Jag tycker att äh, ja, men det, det borde kunna få in en mer äh, utåtriktad och karismatisk ordförande. Där. Sen så det är det inte alltid det som behövs heller. Alltså, jag menar, det finns många föreningar som har en ordförande som är mer tillbakadragen och en mer klubbchef som är mer utåtriktad så det behöver inte vara något negativt så egentligen men... Nej, jag, vet inte. jag är lite men... skeptisk framförallt när man liksom har då lett en styrelse i ett halvår och sen gör det här resultatet. Och, ja, men det känns inte som att man har liksom någon vändning på gång heller. Vi behöver ju en, en ordförande som kan leda en styrelse som följer budget ja. och har lite kontroll över, över hur budgetmålen ser ut under året. Och det är väl ganska tydligt att den här styrelsen med Christer Blonda inte har de har ju fatalt misslyckats. Mm. Och därför så är man väl spontant väldigt, väldigt tveksam till en fortsättning här. Alltså jag tycker att hit eller dit, det tycker inte jag är så jätteväsentligt. Eh, jag tror, tror, tycker faktiskt att vi har andra saker som, som är viktigare att få fungera. Och jag tänker att det här, nu har vi ju en, en klubbchef eh, som ju var tidigare ordförande i Andreas Dajan, som ju tycker om att vara mer utåtriktad. Så då kan man tänka sig att det där kanske är en rimlig arbetsfördelning dem emellan. Mm. Så det där har jag inte så stor synpunkt på, utan ordförandens huvuduppgift tycker jag är liksom att få det interna styrelsearbetet att fungera, att leda och fördela arbetet och, men ju också liksom då att eh, hålla den kurs som är utstakad och Det innebär ju också ett stort mått av eh, budgetansvar och budgetkontroll. Alltså ordförande är ju liksom ytterst eh, ansvarig. Så det per automatik med ett sådant resultat som vi har gjort så kommer det såklart resas frågetecken kring huruvida Christer Blom är liksom en lämplig kandidat eller inte. Och Jag måste säga att jag tyckte nog att de här första kommentarerna som har varit i, i media efteråt <tryck> tyckte jag var hjärtligt ja, problematiska. För de... Var för mycket överslätande och för lite av att verkligen inse allvaret i det hela. Minns det så som jag läste dem. Mm. Så jag, eh, utan att ha något givet svar så, så tror jag att det, på ett årsmöte kan vara väldigt svårt att få medlemmarnas förtroende för ofördeposten. För mm. Det låter rimligt Frågan är om det liksom dyker upp något annat förslag. Tror du att valberedningen kommer att revidera sitt förslag och skicka ut ett nytt eller tror du att det kommer funka i så fall? Ingen aning faktiskt. Nu har ju de lagt ett förslag och så tillvida att alla personer som är föreslagna också står till fortsatt förfogande så förutsätter jag att det där är förslag. Det är också svårt att veta... De här handlingarna kom ut väldigt sent. Det är svårt att veta vilken insyn som valberedningen hade, hade när de la sitt förslag. Så det finns liksom märkligt sent måste man ju säga. Andre 1904 lyfte ju fram det att de är underskrivna väldigt sent. Alltså långt efter vad de borde ha varit. Ganska precis innan de skickades ut. Uh, och det, det, det är ju också liksom en väldigt märklig sak att göra och inte ha dem klart uh, tidigare. Jag, jag förstår inte varför det är så. Och det, i så fall så kan det ju liksom verkligen vara så att valberedningen heller inte har uh, helt full insyn i så fall. Det, det, nu spekulerar jag ju bara, men uh, det skulle kunna vara så. det vore ju också lite nästan skrämmande i så fall. Jag tycker man kan ta med, om vi ska försöka knyta ihop det här den här ekonomiska diskussionen så, så vill jag ändå också poängtera att även om, även om vi har sagt att det är extremt viktigt att hålla sig kvar i Superettan i år för att det kommer resultera i mer tv-pengar och så vidare i framtiden. Så innebär ju den, den höjningen i tv-pengar inte att vi kommer gå break-even även kommande säsonger. Då, mm. Om vi fortsätter med att ha de här extremt höga utgifterna. Uh, för att uh, tro att, att marknad kommer gå något bättre i år än föregående år, det är nog uh, nästan till ja, men Lite bättre lär vi gå i alla fall eftersom vi nu mm. har jag anställt en uh, heltids, uh, säljare Johan Svensson från uh, nuårsskiftet. Tidigare så var det ju bara Dianne och Annika i styrelsen Som gjorde det där på ideell basis. så Så liksom, visst men Nu har vi faktiskt någon anställd Så där kan vi faktiskt verkligen kräva någon sorts ansvar liksom. alltså, du, ja. du, har en, du uppbär en lön Så du, nu måste du verkligen liksom, vi, drar, vi drar på oss mer utgifter helt enkelt Ja men, det, Nej, det... men Jag tänker med, med, liksom, med kontexten Corona, pandemi i världen Med företag Absolut. som blöder och varslar Så tror jag att det kan bli eh, Extremt svårt att öka den här Även om vi har en anställd säljare mer, så tror jag att, jag tror inte att det kommer att se någon revolutionerande ökning där till nästa bokslut. Det tror jag inte. Det här för väl oss ändå nästan så här vidare till en, till en så här dimension till av vad som måste funka och vad som kan skapa problem eh, när man är en fotbollsklubb eh, någonstans ganska långt ner i näringskedjan. För det är så här, det är här: otroligt viktigt att man har en bra styrelse, det är inget snack om saken och eh, där så har vi kunnat konstatera att det är liksom inte så lätt att få det till stånd. Eh, jag har funderat mycket över det här eftersom jag liksom också haft förtroende och ingår i valberedningen under några år och får också ta på mig en del av så här, skulden för att vi har haft bristande kontinuitet eller vi... Tycker oss har fått in bra folk som sedan har försvunnit till fulla av interna konflikter när man vill göra förändringar och så vidare. <hör> så, så styrelsefrågan är viktig, men jag tror att styrelsefrågan är liksom heller inte ensam till hela lösningen utan den lilla organisation, oavsett om den bygger på ideellt arbete, eller kanske då än viktigare när man eh, sen rör sig uppåt i näringsleden och kan ha råd att anställa lite folk- så är det viktigt att den organisation man har på plats- den liksom drift man har eh, levererar. Och det, det ni var inne nu på när ni talade om liksom hur mycket kan vi sälja- okay, nu har vi ett skitår förmodligen framför oss- till följd av liksom corona och ekonomisk osäkerhet- och ganska många företag, både stora och små- kommer att liksom hålla hårt i pengarna- till de vet åt vilket håll det, det barkar- men alldeles frånsett det så, så måste ju liksom alla delar av organisationen leverera. Och det kan vi liksom, tycker jag också, ta tillfälligt i akt att prata lite om om det verkligen är fallet. Och det handlar ju allt från liksom marknad och, och sälj till eh, kommunikation, till matcharrangemang och andra saker. Och där så... så Ja, Vi kanske ägnar oss åt anekdotisk bevisföring, men det känns ju som att det finns en del orostecken här. För nu har vi ändå kunnat växa lite. Alltså, vi har ju kunnat få, få en drift på plats. Men jag tror att man ska under lång tid så kommer VSK att befinna sig på en nivå där vi är, har en del anställd personal, men fortfarande beroende av ideella insatser. Eh, vi kommer att befinna oss på en nivå där man kanske är anställd på 50% men om klubben ska kunna utvecklas för mål på 100%. Man kan jämföra det här liksom med när man jobbar i en idébur, en organisation alldeles oavsett om det liksom är vad vet jag, så här, Greenpeace eller Djurens rätt eller om du jobbar för ett politiskt parti så blir man bara yes, jag blev ombudsman för det politiska partiet, jag får vara anställd på 50% för jag tycker att det här partiet är jävla bra. Men det här partiet kommer nog bara kunna liksom funka organisatoriskt om den här personen överpresterar. Mm. Det betyder att det är otroligt viktigt att vi liksom rekryterar folk som förmår överprestera. Och då finns det väl en del frågetecken för om det är så hittills. Ja, jag tycker man kan eh, i samband med den här coronakrisen nu så har ju ja, men, klubbarnas vad ska man säga, chans att få in pengar har ju det har ju blivit extremt lidande då inga matcher spelas och det är svårt med spons och hej och h. Men då, kan vi, då har vi sett i framförallt sociala medier att många klubbar har eh, på liknande och på lite diversifierade sätt försökt dra igång kampanjer där supportrar går in och stödjer till exempel fiktiva hemmapremiärer och, och liknande. Och det var ju något som VSK också nappade på. Om man lanserade... En eh, kampanj där, där, man helt enkelt, där man helt enkelt försöker slå publikrekordet eh, från en eh, i och för sig kryddad, eh, kryddad publikrekord från syrianska VSK för ett tal år sedan. Men eh, där den här kampanjen man har lanserat har haft så många brister så att jag tror att ska vi inte ha låta den här pågå i tio år så... Får vi nog vara nöjd om den kommer upp till 2 000 sålda- och inte 6 500. Och det är väl också en sån här sak som- eh, som man kan liksom bli lite orolig för. att Har vi inte tagit har vi inte tagit fler steg till att bli- en proffsigad i klubben så här, så... Ja, jag vet inte fan alltså. Nej, men som du är inne på den där kampanjen- liksom. Eh... Det känns som att man bara dragit till med en siffra att 50 kronor per biljett och sen så ska vi stå något publikrekord. Jag har inte helt räknat efter men jag tror att det är väl i alla fall i närheten av någon sorts Swish-rekord i en kampanj för VSK som ändå liksom är en klubb som har levererat Swish-kampanjer och levererat Swish-resultat under åren. Och då liksom lanserar man den i en... Kontext av, ja men i princip ingenting. Liksom att de, de tidigare kampanjerna var ju liksom så här: att vi nu behöver vi hjälpa till och rädda klubben och nu behöver vi göra det här hit och dit. Men här är det bara så här: att ja, vi svisar in för, för att vi ska få in pengar, och liksom man, man förklarar ingenting, någon sorts grund att vi liksom är ute i någon. Alltså man hade ju kunnat så här... Eh, börjat prata om att man äh, har en ekonomisk kris när man liksom har åtta miljoner back, men det gör man inte utan man, man istället bara, använda ja, men pengar till oss för att, för att bara för att, jo, men alltså det hade, finns ingen anledning egentligen. Hade man gjort lite analys så är ju, VSK och VSK Swish var ju liksom på sitt sätt revolutionerande och lyckades jävligt bra men det var ju också för att VSK och Swish la upp kampanjer på ett jävligt smart sätt mm. det var mycket interaktion man fick folk att swisha genom att känna ett deltagande. Mm. Och det fanns också morötter till det här deltagandet. Det var olika tävlingar. Det var olika liksom roliga happenings runt omkring. Och det känns lite nu som att VSK har... Ja, men de, de har känt att här har vi chans att få in pengar. Men vi är inte beredda att göra egentligen någon upp, uppoffring i tid eller energi. Utan man lägger upp små korta klipp från spelarna som egentligen... Ja, lite okarismatiskt säger att eh, Switch-kärnor till vår hemma premiär. Och jag menar, det, det funkar inte så. Folk, folk eh, går inte runt och längtar efter att få bidra med pengar, utan det gäller att liksom få med folk på tåget och snarare använda liksom bombat-strategin eh, eh, att få. Eh, Ja men man kan också använda liksom en tävlingsstrategi att man ska eh, utmana varandra eller man kan liksom, i alla fall liksom, säga så här, att ja, men vi går jättemycket minus eller vi behöver de här pengarna. Nu verkar det som att man liksom men till oss. Det vore det vore nice. Jag tror ändå det kan finnas en pengar. att kanske att hålla det åtskilt från alltså det, det, den ekonomiska kanske men liksom det jag menar är att man, man, det känns som att klubben egentligen inte ...tycker att man behöver de här pengarna. Så att därför så, så gör man inte den liksom, efforten som Nej. krävs. Det viktigaste är att ha en, liksom, en tydlig strategi och ett tydligt mål... ...varför mm. det här ska ske. Och som, som det ser ut nu så finns ju inte det. Det finns liksom knappt en ambitionsnivå att, eh, att, att ens uppdatera... ...när vi når nya nivåer i den här stegen med priser eller vad man ska säga... Utan det har varit lite så här, ja, vi här. vi återkommer snart med vilka som har vunnit den här tävlingen. Och sen går det fem dagar. Och sen är liksom det bortblåst och det uppdateras på Facebook och Instagram men inte på Twitter. Och liksom, det är så mycket, mycket brister så jag tror, jag tror att förarbete och liksom en tydlig strategi och struktur har blivit extremt tydligt att det, det saknas i den här kampanjen. Mm. Och därför kommer det inte heller bli så bra som den kunde ha blivit. Ja, nej, Jag vet inte vad vi ligger på nu, men vi är långt ifrån publikregjordet. Det kan man ju notera. Det finns ju en massa saker att säga om det här. Alltså det ena är att jag tror att det är väldigt svårt. Att, det är ett pedagogiskt problem när man ska äska pengar om man har i miljoner på banken. Det tror jag inte man ska underskatta- och det gör det liksom att den pedagogiska uppgiften man har inför sig måste man lösa. Liksom, det ställer större krav på att man löser den på ett snyggt och övertygande sätt. Och man förklarar varför man måste liksom ha sina intäkter ändå. Men sen så tror jag det liksom handlar om ihärdigt eller uthålligt arbete. Och då liksom kan det finnas olika strategier. Man måste ha en strategi, man måste hålla fast för det. Man måste orka. Och man kan inte bara liksom kasta ur sig en kampanj och sen liksom låter den leva sitt eget liv och sen när man blir påmind om det liksom gör en liten insats och ja. det här vittnar jag bara om att det, är liksom ett, det här är ju kommunikation och det är dåligt kommunikationsarbetet liksom för det första är det en dålig må, målsättning lika dåligt som det var liksom när inför fjolårets premiär när hemma premiär då, när, när Dayan gick ut och sa att vi skulle sätta publikrekord på parken så vet alla som följer den här klubben att det kommer inte att hända Liksom, det är en orealistisk målsättning det finns, in, finns ingenting att vinna på att formulera en sån målsättning för vi kommer bara kunna misslyckas att man går gått ut och sagt så här, vi ska vara över 5000 så är det liksom ett mål man kan nå och det hade varit ett jävligt bra mål och man kunde liksom så här bara yes mm. så här, vi, det, här är ju, det här är ju jätteenkel psykologi klarar man av ett mål då är man nöjd och glad missar man ett mål så antingen så tiger man i tystnad eller så blir man liksom utskälld i offentligheten så det är korkat att sätta upp sådana mål. Samma sak som att säga här vi ska sälja 6600 effektiva biljetter. Dumt från början. Men sen om man liksom då ska göra det så måste man orka. Liksom. Man måste ligga på. Det är väl det, liksom det här. Har vi då liksom personal som förmår att göra det? Jag vet inte fan om vi har det. För jag tycker att vi kommunicerar dåligt på, på många nivåer. Liksom. Vi har börjat med att skriva ut på hemsidan- när klubben tränar och inte tränar men sen liksom om man cyklar ner för att titta på träningen så visar det att laget var inte där för det hade man glömt att uppdatera två dagar tidigare det, kan vara, det här är så här gnäll på detaljnivå fast ändå lite avslöjande ändå av att man liksom missar i sånt som är viktigt eller att det inbladade liksom spelprogrammet man fick med årskorten liksom saknade en omgång kan man också tycka en skitsak men om sånt där sker liksom lite här och lite där så är det i alla fall en antydan om att det här är ingen organisation eller ett kommunikationsarbete som levererar på topp liksom för att ta tillbaka bollen där vi börjat. På den här nivån, när man inte har råd att liksom så här köpa sig till liksom spetskompetens då måste folk liksom leverera mer timmar, mer engagemang än vad liksom lönekuvertet säger. Det är liksom utmaning för att leda en sån här organisation. Mm. Ja, och... Eh... Återgå vi den här fiktiva kampanjen så alltså, jag vet inte om man kan applicera eh, hur den har fungerat liksom på verksamheten i stort men där också vi sätter upp ett storslaget mål men hur man ska nå dit och liksom, det är lite mer det, det får lösa sig det, eh, alltså jag har ju varit på, på VSK i sociala medier och liksom efterfrågat stringens i den här specifika kampanjen det börjar med att man lanserar i nyheten om kampanjen en hashtag som man i nästa inlägg har helt bytt. Det är något helt annat som är helt oväsentligt. Och liksom det står VSK med små bokstäver i, i den kampanjbild man använder. Det är liksom... Och när, när är ens kampanjen slut? Om det är en fik fiktiv hemmapremiär så borde den ha tagit slut idag. Mm. Ja, varför har man inte arbetat mot det målet? Då ska varför det... har man inte liksom hypat den dagen idag i så fall eller dagen innan? Liksom att alltså, bjuda ja, vänner på hemma premiären och säga nu idag ska vi gå och nu ska vi göra det här. Nej, Det, det har varit är exakt ingenting. noll uppdateringar idag om den Nej kampanjen. Nämen, och speciellt eftersom det, menar, vi är väldigt, väldigt många som ju så här, saknar fotbollen, som längtar och vibrerar och känner fotboll. Det syns liksom inte minst. Det är ingen slump att vi sitter här och så här poddpratar på den tänkta premiärdagen det här är ju ett slags substitut för det man skulle vilja uppleva vi ser till att bli fulla och upprörda ändå precis som när det blev på mars och jag menar det var folk till och med som stod på ståplats idag premiärdagen till Ära eh, när, när jag cyklade ner till det här poddavsnittet så, så muttade jag en inte okänd företagsledare med grön vid hjärta som dagen till Ära bara VSK-mussa och liksom så här eh, hälsade med att vi vet ju att egentligen idag det hade varit premiär men det finns ju en massa folk som faktiskt bryr sig, alltså det visar att det finns också en potential att ta vara på står det liksom ett med banderoller på plats på parken idag så är väl det någonting man fan fångar upp liksom och I gör first. någonting av det är... och orkar man inte det då är det bättre att man inte lanserar någon kampanj överhuvudtaget eller en kampanj i en helt annan form där det i princip eh, bara är liksom stöd swisha in en slant men nu satsar man ju faktiskt, det man får göra nu är ju att konstatera att det målet vi satt upp för den här kampanjen det kommer vi inte nå, alltså är kampanjen misslyckad istället för att ha eh, dels kanske gjort ett bättre förarbete och tagit 20 kronor per biljett och sålt publikrekord då kan man Alltså då får man något positivt ur kampanjen. Eh. Alltså det är ju gravt misslyckad. Alltså Vi kommer nog ja. lite så upp i 2000 biljetter. Det här är ju ingen kostnadsfråga. För 50 eller 20 kronor är det, det här är bara, Det här är ju ett kommunikationsproblem. Ja, men, men jag tror att, att, även så här, att kostnaden kanske inte är jätterelevant. Så tror jag, jag tycker ändå att den tyder på att man inte riktigt har... Man har bara slängt ur sig en summa... Och man har slängt ur sin målsättning, och så har det visat sig att de två med den ambitionsnivå man har haft i kampanjen, har inte gått att genomföra. Ja, faktiskt vad du menar, för det är ju ändå så här, 300 plus tusen som ska in i så fall. Och mm. det, det, det är ju ganska mycket pengar. Om man dragit ner ett 20 spänn per biljett så hade man ändå haft en realistisk chans. Liksom. Jag tror att nu ska vi, vi. Vi får väl ändå motvilligt erkänna att vi är lite mindre föreningen i Gifk Göteborg. Men de har ju haft en liknande kampanj där de har sålt fiktiva biljetter till. Eh, premiären för, jag tror det är en 20 eller 30 kronor styck. Och man har satsat på sålt... Man, har sålt, man ska sälja ut nya Ullevi 50 52 000 pers eller sånt. Eh, och det har man ju lycka, eller snart lyckats med, med, att vara jävligt påstridig och liksom eh, uppdaterat flera gånger per dag. Nu har vi sålt så här mycket och de här sektionerna börjar bli fulla. Liksom häng med på den här roliga grejen och Skriv, skriv någon form av historia. Eh, vi har inte gjort det arbetet. Det är bara liksom så enkelt där. Hej och välkomna till den nya VSK-podden Griniga gamla gubbar. Eh, tidigare känt som på 65-an. Skämt åt sidan så är det här helt relevant kritik. Jag tycker vi då rast går vidare till nästa område som man kan gnälla på, nämligen eh, våra nya souvenirer och den nylanserade webbshoppen. Hej. Apropå kampanjer och annat så dökte ju upp så här lite så här kapade eller blurrade foton i våra sociala mediekanaler för en evighet sen. Och ingen begrepp ett jävla skit om vad det där handlade om. Och sen så mynnade det efter liksom två månader och en massa glumska ut i en ny webbshop. Där man kan köpa guys souvenirer med vs märken <tryck> på. <tryck> <tryck> <tryck> vad tycker vi om det? Det tycker ja. vi inte är bra. Alltså jag, jag, jag tycker att de ska väl ha... Eller, det, det var på tiden att vi fick en riktig souvenirshop som... Som man, kunde, som man kan använda på internet också. Eh, och jag tycker att ambitionsnivån på så sätt var liksom rätt. Ja, var. Man tog... Mamma, du vi Vi måste ju bara tala ett klarspråk. Ja, ja, är... jag, jag kommer till... Jag kommer, jag, men, jag... Vi kan ju börja med det kommunikationsproblemet att eh, kampanjbilderna bland annat innehöll vsghopp.se. Ja, men det är också en här... Vsghopp? Ja. De, de, de, de hade man fel stavet. <laughs> eller S-et. Vi lever på hoppet. Ja, hopp .se. men vsghopp.se Eller till, var det någon sån här flört med någon sån här hopp? Nej, det fanns inget på den adressen. Så nej. Var, nej. nej, men så kommer man till själva souvenirerna. Och där kan man ju, som du säger, konstatera att... Ja, det... Det gjorde ju inte så jättemånga jätteglada, tror jag. Det var tveksam... Design på mycket, tveksam färgesättning och rent ut sagt också ett jävligt tveksamt utbud rent alltså, kvantitetsmässigt. Det var några ganska trista hoodies, någon med ett riktigt bottom-up till logga där man har helt enkelt har skrivit VSK 1904 av Västerås sportklubb i någon slags emblemformation och det ser bara för jävligt ut. Men också till att det liksom inte finns så mycket varor. Det fanns ingen mussa till exempel, Tänkte jag på. Det fanns egentligen eh, väldigt lite av, eh, vad ska man säga, övriga associarer som, mm. vad fan vet jag, en flagga. Nej, men ska man vara liksom så här kritisk så. Det ska man väl? Ja, det ska man väl. Så att sätta, trycka upp vs märket på flera olika plugg. Det, det hade till och med jag kunnat komma på att eh, göra sen att göra det utan den gröna outlinen som ska vara på märket det eh, är också bara märkligt så det blir liksom fel eh, överlag egentligen det blir, man vill väl men det blir konstigt bara ja, men det är alltså, eh, jag tycker vi ska gnälla Men får gnälla på rätt saker jag tycker inte alls att eh, det, det begränsade antalet av Produkter är Ett särskilt stort problem. Hade man liksom lanserat tio klockrena produkter så hade man tänkt, bara, Yes, vi är på väg åt rätt håll. Vi börjar med det här för det kostar pengar att ta fram, och sen så liksom visar vi att vi vill och vet någonting. Nu är det ju liksom bara ett jävla. Men där har du väl en poäng, men det blir ju så gnäll för att vi har noll klockrena produkter. Ja, men självklart ja, skulle du komma till... ja. nu, nu har vi liksom bara ett surium av eh, skit rent och sagt. Och det är väl inget problem heller om man skulle... Jag tycker man kan säga att de bästa sakerna vi har är väl typ t-shirts med klubbmärket. Yes. Resten, alltså det som inkluderar någonting som inte är klubbmärket det är det som är den största katastrofen. Och har med konstiga som... typsnitt och färgsättningar. Och... Ja. och då har man ändå, när man har inkluderat klubbmärket uppenbarligen missat den gröna, som sagt, outlinen på klubbmärket. Så den är kapad. Om ni inte har noterat det så kan ni tänka på det sen. Men det är... Som jag, förstod, som, som jag förstod så har ska tagit in en extern firma för att, för att sköta det här med dels souvenirframtagningen men också liksom lansering och uh, uppbyggandet av webbplats. Och uh, jag hoppas att, att klubben också känner att, uh, att det här inte är tillräckligt bra utan att, att det faktiskt kan uh, revideras och komma in lite produkter som... Jag hoppas ju framförallt att det inte är det här som är övriga externa kostnader. 2 miljoner 20 485 kronor. För det vore ett jävla fiasko. Mm. Det är, nu är vi tillbaka på årsredovisningen. Men det är ju också en liten gåta vad de där övriga externa kostnaderna är. ni i shoppen kanske? Får vi väl reda på på årsmötet hoppas jag. Eh, nej men det, det är ju dåligt. Och det är ju liksom... Eh, och det här handlar ju såklart om att vi har god smak Och förmår avslöja Fula saker som fula saker Men det sätter vi liksom också så här Fingret på att Inom olika områden så levererar vi inte Vi då som är i klubben Fredrik du hade väl på det Som du ville tala gott om Ja men det kan vi inte sälja i den shoppen Nej Du bör inledde med att mer om den senare Nej det var ju mer om det var den inte lever upp till <laughs> Ja okej okay. Nej men vadå, jag skulle, her herregud, eh, om, man, om man nu skulle tala om enkla souvenirer. Okej, okay, jag har på mig en eh, grön tröja som väl närmast har den riktiga färgkoden. Mm. Eh, med ett eh, vitt årtal som är uppdelat på vänster bröst och höger... Vänsteraxeln. Nåväl. Eh... Och den har jag tänkt att ha på mig idag. Den är liksom, eh, ligger i gränslande det, mellan det anglofila och frankofila. Och om Pika hade var här, varit här sedan har sagt. Den som vet, den vet. Är den som var där, den var där. Eh, men mer komplicerande än så behöver vi faktiskt inte det vara. Man, men ni som är sådana här lite ultra som är med i en gruppering som heter Fanatics. Har tagit fram egna snygga tröjor. Nu vet vi att inte hela VSK-familjen kan gå runt i fanatics tröjor, men, men liksom den färgsättningen, den typen av tryck och man skulle kunna skriva 1904 eller heja sport i samma typsnitt som ni har haft på vissa klippor eller annat, så är det bara så här, snutet ur corona snuvan två liksom, t shirts som skulle sälja mer än allt som finns i den där webbshoppen tillsammans det är sport av vi redan sålt så det, ja, fast vad. jo jo men den, på t-shirt ja Ja. I, i, I, en ja, I en limiterad upplag oh, men precis 30-40 ja, t, t, t Så de, de som köpte De köpte som du Men för att vara lite som Diane Så den här hade kunnat sålt inte bara i 30-40 Eller i 30-40 000 Ja nej den var väldigt lätt sålt faktiskt Många uppskattade den så att, nej, Kan inte jag kan... vilja ha en vi kan se vad vi kan göra. Vår fornare spelare Dennis Persson tror jag med bestämt också fick en sån t-shirt i utbyte mot sin matchtröja i, i hans karriär sista match i VSK-tröjan. Borta mot Brager då, senast förra året. Det är en fin historia, men VSK kommer inte kunna leva på bytesekonomi. Ja. <laughs> Ja, nu kanske vi har gnällt klart det här avsnittet Och då skulle du kanske avsluta med något lite positivt Nej, fast vet nu vara. Om man gnäller så måste man också ta eget ansvar Jaha. Ja, jag vet att det är skittråkigt Men jag tänker att det här är det här ett problem i våran klubb Och det tangerar lite det där vi var inne på förut Det här att vi har inte haft ett jättebra alternativ på styrelse uppställt på benen Och det är så här att Folk som är i vår ålder... Ja, ni är ju lite yngre. Men ni har ändå passerat rätt 30 sträcket. Mm. Och ni har så här framgångsrika civila karriärer. Ni är så här samhällets stöttepelare. Och ni har månadslön. Och ni kan en massa saker. Och sådana mm. finns det ju en del av. Och i andra klubbar... så är det så, är Då, tar ju, då liksom ställer ju folk förr eller senare... Liksom också sina så här tjänster... Till klubbens förfogande på olika vis. Det där är vi fan lite dåliga på. Och det menar jag inte bara att man liksom gör så här punktinsats. Men det är ju någonting... Som gör i kulturen kring klubben att det, vi, vi värdesätter liksom det här gnällandet utan ansvarstagande ganska högt. Och jag tror att vi kommer orka ta det där steget först när vi är många fler som vågar också göra någonting som räknas på insidan. Alltså just för att komma till rätta med de här sakerna vi pratar om. Absolut, där har du en ganska stor poäng. Eh, det är. Det är lättare att sitta utifrån och, och klaga. Mm. Eh, men sen är man ju kanske också så att gemenskapen som finns i de här skallarna på läktaren är så fin så att man helst inte vill lämna den. Vilket man på något sätt ändå kanske borde göra om man nu ska ta en mer aktiv roll i en förening. Nej, absolut. Men jag bara, och nu. Jag bodde ju några år i Malmö och liksom följde ju då också så här Malmö FF på plats- för jag hade en massa folk som gick på matcherna runt omkring mig och sådär. Och nu, nu förstår jag liksom att MFF är ju liksom både av tradition- och nuvarande ekonomisk situation och till helt annat MVS kom. Man kan ändå så här konstatera att kommunikationsansvarig, evenemangsansvarig och så- det är folk som, du vet, var engagerade på läktaren på det viset- som vi har varit och är för en så liksom 10 eller 20 år sedan. Och jag tror att det spelar roll helt enkelt. Och vi har, vi har liksom inte haft det sättet att jobba. Men folk har gjort de här punktinsatser i styrelsen. Eller det finns, jag vet också att det finns massa liksom supportrar som är beredda att göra liksom enskilda insatser. Men vi har inte den där kulturen där man kliver in och tar ansvar på lite längre sikt. Och det är väl liksom mig själv, i egen hög person. Du också. har ju faktiskt varit förtroendevald som du har varit in på tidigare i det här avsnittet att du har varit valberedning. Men som jag sa till dig tidigare också att eh, liksom, det förutsätter ju också på något sätt att man får någon sorts återväxt i supportleden. Att eh, de supportrar som är tongivande ska kliva, kunna kliva vidare inom klubben så, så behöver ju det också liksom en eller återväxt i supportleden. Eh, och den tycker jag liksom inte att vi har riktigt utan. Alltså skulle vi kliva därifrån så, så har vi inga kvar att... Det är inte så många i alla fall kvar att bara, jag tänker vi ska liksom jobba för. Men jag tror åtminstone på kort sikt så skulle klubben kanske må bättre av <clears throat> 10-30-åringar som jobbar än 10-30-åringar på räcket. Det, är... det ser sämre ut visuellt men det kan bli bättre på sikt. Fast, alltså jag vill inte heller ge upp det där så att jag vet inte vem jag talar till riktigt men, men det är mest liksom för att så här lyfta att vi, vi har fan ett gemensamt ansvar och det, vi är en liten destruktiv klubb vad gäller dynamiken på så vis Så är det, men det är också det som är lite av skärmen. Vi får helt enkelt räkna med att bränna pengar, det är ja, så det är ja. mm. Okej, okay, men nu, nu förlåt, nu pajar jag, apropå vad destruktiv dynamiken så skulle vi egentligen till något roligt var det inte så? Ja, det var ju så för Andreas har ju förberett någonting här som vi har haft ett par avsnitt nu, matcher vi minns. Så du har ju en match du mins Andreas. Ja, och då tänkte jag att vi ska gå tillbaka till 2004. Och närmare bestämt den trettonde omgången. Då är ett, ett riktigt sarg att VSK åker upp till Gävle. För att möta Gävle som... Är ett av årets, liksom topplag i Superettan. Det har faktiskt varit så illa att vi efter en premiärvinst så har vi inte vunnit på ja, 11 spelade omgångar. Då. Så att VSK halkar ju långt långt efter lagen ovanför sträckan. Så att vi är ett gäng som åker dit. Och vi tror väl ärligt talat att vi absolut inte kommer att ha någonting att hämta där. Men solen skiner jäkligt fint på levalen den här dagen. Och vi ska vinna faktiskt med 2-0. Och jag kommer ihåg att vi stod där på läktaren och sjöng något i stil med två jävla noll. Som bara liksom, det var, det var ramsan i sin helhet då. Eh, och det var faktiskt också det året som, om jag inte minns fel, Richard Money var tränare. Men just den här matchen så var han på träningsläger i England. Så att det var assisterande tränare som laget under den här fantastiska matchen i Gävle. Och eh, jag fick ta och googla lite här innan, innan vi började podda. Och eh, jag fick fram att en av målskyttarna i alla fall var Anton och Holmberg. Eh, möjligtvis att han gjorde bägge målen den matchen. Men eh, det, var ett, ett, det var en riktigt fin resa med både pubhäng innan och eh, sol på matchen. Och ett jäkligt soligt humör. Och nästan en sån här chockerande vinst som, som vi lyckas ta då och då. Som definierade resten av säsongen va? Ja, för jag tror att vi till slut slutade åtta den säsongen. Efter en riktigt fin sensommar och höst under ja, Richard Manny. Mm. Så de som var där och de som inte var där men har ändå minnen av den kan väl tänka tillbaka och njuta, njuta lite av den matchen. Det som vi brukar säga i skolleden, de som var där, de var där. De var där. Och det är därför man, som vi alltid förordrar, att man ska åka på allt. För när man minst anar det kommer en sån här riktig solskenshistoria som, blir, som lever kvar i historien. Som någon kanske berättade om i en podcast eh, 10-20 år senare. Eller vad? 2004, vad blir det? 16 år senare. 16 år senare. Mm -hmm. Det är underbart att du lyfte hösten 2004 och eh, Mannis... Eh, avtryck där. Vi får återkomma till det. Mm. Och var härligt att vara glad och lite tårull på slutet. Mm. Vad skönt att, att få vara det efter ett sånt här avsnitt kanske. ja Och vi säger väl som vi brukar göra Det gör vi. Hej Hej sport! Hej asport. sport! Heja, sport.